Thumma Allah mengatakan: "Maka Allah mengatakan: "Maka Allah mengatakan: "Maka Allah mengatakan: "Maka Allah mengatakan: "Maka Allah mengatakan: "Maka Allah mengatakan: "Maka kitabu kutoka mbinguni Na mengatakan: "Maka Allah mengatakan: "Maka Allah mengatakan: "Maka Allah mengatakan: "Maka Allah mengatakan: Wakapigwa na radi kwa hiyo thulma yao. Kisha wakamchukua ndama kumuabudo, baadi ya kuisha wajia hoja azilizowazi. Nasi asitu kasamee hayo na tukampa Musa nguvu zilizodhahir. Wa rafa'na fawqa humu at-turra bi mithaqihim wa qulna lahum udkhulu al-baba sujadan wa qulna lahum la ta'du ta fi as-sabt wa akhadhna minhum mithaqan ghalidha. Na tukanyanya mlima juu yao kwa kufanya agano nao. Na tukawaambia Ingilieni mlangoni kwa unye nyekevu Na tuka waambia Msivu nje siku ya sabato Na tuka chukua kwa wahadi ilio madhubuti Fabimana kudihim miithakahum wa kufrihim Bi ayati Allahi wa katlihim ulambiaha Bi ghairi hakim wa kawulihim kulubu na gulf. Belkaba Allahu alaiha bi kufrihim fala yu'minuna illa kalila. Basi kwa sababu ya kufunja kwa wahali zao, na kuzikata kwao ishara za mwenyezi mungu, na kuwauwa kwao manabi bila ya haki, na kusema kwao, nyoyo zetu zimefumbwa. Bali mwenyezi mungu amezipigia muhuri kwa kufuru zao, basi hawa amini e laki logo tu wa bikufrihim wa qawlihim ala maryam buhtanan adhima Nabi yakwa kufuru zao na kumsingizia kwa mariamu uongo mkubwa wa qawlihim inna qatalna almasih isa ibn maryam rasul allah wa ma salabuhu walakin shubbiha Wa <Sessi> innal ladhina ikhtalafu feehi la fee shakkim min ma lahum bihi min ilmin illa itba'an dhann kwa wa ma qataluhu yaqina sisi tumamua masih isa mwana wa mariamu mtume wa munyezimuungu nao hawakumua wala hawakumsulubu bali walifananishiwa tu na hakika walioftalifiana katika hayo wamo katika shakka nayo wao hawana ujuzi nayo wowote ila nikufuata vana tu wala hawakumuwa Balim, halim, kwa yakini darrafa'ahu llahu ilay wa kana llahu azizaan hakima bali mwezi Na hakika mwenyezi mungu ni mwenye nguvu mwenye hikma. Wa in min ahli ilkitabi illa layuuminan nabihi qabla mautihi wa yawma ilkiyamati yakunu alayhim shahida. Na hawi katika watu wa kitabu ila hakika ata muamini yeye kabla ya kufakwake. Na esike kiyama ata shahidi juu yao. Fabi dhulmin min alladhina hadu harramna 'alayhim tayyibatin uhillat lahum wa bi saddihim 'an sabilillahi katira Basikwa dhulma yaohudi tuliwa haramishia vitu vizuri walivyohalalishiwa na kwa sababu ya kwa zuiya kwa watu wengi lanji ya mwelezi mungu wa akhdihimur riba wa anhu wa akluhim amwalan bil batil wa lil kafirin minhum adhaban alima na kuchukua kwa riba na umekatazwa na kula kwa mali ya watu kwa dhulma Basi tu mewandali makafir katikawau azab ye nyu chunggu. Lakin Rasululah dalam ilmu minum, dan Muminulah yuminulah bismillah. Anzal aleikum, dan bismillah. Anzal mina. Walmu'tuuna al-zakaata walmu'minuna billahi wal-yawmi al-akhiri Ula'ika sanu'tiihim ajran azimah Lakini waliobobea katika ilimu miungoni mwao Na wawumini Wanayaamini ulioteremshi wa wewe Na yalioteremshi wa kabla yako Na wanaushika sala Na wakato wa, wa, wa Na wanaomuamini mwenyezi mungu nasikia ya mwisho hau tutawapa malipo makubwa. Allahu akbar Allahu akbar. La ilaha ila Allah. Ewe mtume, watu wakitabu ya anima Yahudi wapenda ukuuthi, wanakutaka ulete dalili ya ukweli wa unabiwako. Walete kitabu maksusi kiwateremkie kutoka mbinguni Kithibitishe ukweli wa utume wako Na kiwatake wakuwamini na kukutii Ukiaona makuuhayo wayatakayo Wewe usifanyi haraka kwani wenzao walitangulia walifanya kero vile vile Wakamtaka musa makubwa kuliko hayo Walimwambia Tuonyeshe mwenyezi mungu tumwone kwa macho Mwenyezi mungu wakawadhibu kwa kero lao nadoa myao kwa kuwapiga radi ili watekeze kisha watajia hawa watu kosa kubwa zaidi na ovu zaidi na ni pale walipomfanya ndama kuwa ni mungu wao wakamwacha Mwenyezi Mungu aliyewaomba haya baada ya kushaona dalili zote alizozionyesha Musa kwa Firauni na kaumu yake kisha juu ya hayo Mwenyezi Mungu akawakunjulia usamehevu wake kwao kwa Na mwenyezi mungu akampangufu Musa kwa hoja ziyo wazi na neno mathubuti Mwenyezi mungu akawanyua mlima juu ya wana wa Izraeli ilikuwatisha kwa kule kuikata kwao sharia ya taurati Mpaka wakai kubali. Akachukua kwao agano na akawambrisha waingie mjini hali wakimnyenyeke mwenyezi mungu Wala wasiakiuke haliwaambrisha kushika ibada katika siku ya sabato yaani jumamosi Imeitwa Sabt ki Arabu, Shabbat ki Yahudi, Sabbath ki Ingereza, na Sabato kiswaili. Maana yake mapumziko, kwa kuwa ni siku ya mapumziko kwa mayahudi. Na mwenyezi mungu alichukua kwao ahadi ya nguvu. Mwenyezi mungu akawakasirikia kwa sababu ya kuvunja aganuhilo. Na kuzikata isharaza mwenyezi mungu. Na kwa kuwa uwa manabi kwa thulma. Na kuendelea katika upotovu wao kwa kusema Nyoyo zetu zimefungwa hazikubali hayo unayotuitia Nao hawasemi kweli katika kauli yao hiyo Bali mwenyezi mungu hamezifuta nyoyo zao kwa kafiri wao Bali ni wachache tu katiao wanawamini Na mwenyezi mungu hamewakathibikia mayahudi Kwa sababu ya kufuru yao na kumzulia mariamu uzushi mkubwa Na mwenyezi mungu pia Hame waghadhibikia kukusema kuwa uongo. Hakika sisi, tumemua masihi Isa bin Mariamu, mtume wa mwenyezi mungo. Na kweli ya yakini, ni kuwa hawakumua kama wanafuzua. Wala hawakumsalibu kama wanavyodai. Lakini walifananishiwa. Na wakadhani kuwa, wamemua, na wamemsalibu. Na hakika, walimua na kumsalibu alieshabihia nanae. Na wakaja ukitalifiana baade ya hayo, kuwa wawa ni Isa au mtu mwingine na wote hao kwa hakika wamo katika shaka tu juu ya jambo hilo kweli liyopo ni kuwa hawana ujuzi nayo mambo haya ila nidhana vanana tu kabisa hawakumu wa Isa waajilamo wa biblia mpaka hileo leo wamo kuzozana katika jambo hili mwenye kuzichungua injili zinazokubaliwa na wakristo Ataona kuwa hazina uthibitisho kwa aliesalibiwa ndiye yesu Au hata huyo naya likufa msalabani au la Bali mwenyezi mungu alimtukuza kwake Akamukua na maduizake Wasimsalibu na wasimue Na mwenyezi mungu ni mwenye kushinda Hashindiki ni mwenye hikma katika vitendovi vyake. Taurati inayokubaliwa na mayahudi na wa kristo imesema kuwa anekufa kwa kutundi kwa msalabani amelaaniwa. Ndiyo maana wakawa na hamu wa mtundike nabi isa ili wathibitishe kuwa huyo sichochote ila nimlaanifu. Je, mwenyezi mungu mtukufu vipi achilie jambo hilo lio kwa mtume wake? Na hapana mmojapo katika watu wa kitabu mayahudi na wa kristo ila atakuja tambuo hakika wa isa kuwa ni nabi wa kweli wa mwenyezi mungu simuana haramu wala simuana wa mungu kabla kufakwake na kuwa yeya Isa ni mtumo wa mwenyezi mungu na mtume wake na ata kujiamini imani ambayo haito mfa kitu kwa kuwa wakati wake umekushapita na siku ya kiyama Isa atatoa ushahili juu yao kuwa yeye alifikisha ujumbe na kuwa yeye ni mtumo wa mwenyezi mungu na mtume wake kwa sababu ya udhalimu wao Mayahudi mwenyezi mungu amewapa adabu Amewakataza vyakula mbalimbali mbali bilivyo vizuri, Vimekuwa kwa haramu Na ilhali kwanza vilikuwa halali kwao Na kwa udhali muwaho Wamewazuia watu wengi wasingie katika dini ya mwenyezi mungu Na kwa sababu ya kupenda kulariba Na mwenyezi mungu alikuisha wakataza hayo Na kuchukua mali ya watu kwanjia isio ya haki Ndiyo ikawa adabu ya dini kuwazuilia na kulavya kula bilivyo vizuri Na kwa mwenyezi mungu, amewawekea hao waliukufuru athabu yenye kutia machungu. Lakini waliobobea katika ilmu, yani wataalamu kweli kweli miongoni mwama Yahudi, na waumini katika umma wako, ewe nabi, wanasadiki wahi uliofunuli wa wewe, na waliolete wa mitume wa kabla yako, na wanaushika sala barabara, na wanautuwa zaka, na wana muamini mwenyezi mungu na kufufuliwa na hisabu. Hau mwenyezi mungu watawalipa malipo mema kabisa kwa imani yao na utifu wao.